اے رسول الکریم ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم منګه مقدمه کې خاص د حجیت د حدیث آواز یې یو د لایل کریمنا د حجیت د حدیث اغازي کوم جنو بیان شو د اړتیا حدیث د برد دلایل عقليه اغه څنګه دمنو بیان شو پزډره خبره جواب ده شو وه د منکرین د حدیث شي منکرین د حدیث اور اج کوم دنه کی داوی شوبहात او جواب باطل شدې بیا تشکل او بیا اشکال مختلفه قراری قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشعبت قلوبهم پانوږ د کښانتي وې لیولہ کوښنیې شي وې داږي وځادا چې په شابهت قلوبو مې زې زلونه یو شان دي یو لونه یو شان دي کوفر کې لذي دوجنه کوفر کې زلونه یو شان نو خبرې یو شان تیر بریجیدین و آقای میاوشان تیرالوزی بریجیدین <تصفح> اذا سو بي بلهم قوم طاغون اذا سو بي بلهم قوم طاغون دا فتنه غلاوا کونسلی زمانہ کی یو شانتی جامعوی او زنی زمانہ کی بل شانتی جامعوی اول ول ورکي چې کله دا کتن راو و دله دا غو ورکي د دې چې کندنو جاما وا ایو چې خبره واحد کو نه او زم لباسو چې کوم حدیث اقل نه خلاف دي مونږ منلو ته تیار دي او درې ماجما چې قرآن کریم خلاف کوم حدیث نه منګې قرآن کریم خلاف کوم حدیث نه منګې نه منو اولانه خبره چې خبره واحد دا چې کم د نو حجت ندي ان ظن لا یوغني مینه حق شیئا ته دی یو جواب دی چې خبره واحد ظن لري دغه تمندې چې راخي علي بولاو په خولې قران چې کم ظن وي غي علم لکه قران کریم ما مالهم به من علم الا اتباع الظن نو علم یو طرف ته کو بل طرف ته علم جدا شو او ظن څه شو جدا کریم چې ظن وای ان الظن لا یغنی من الحق شیء دا غينا مراد خیالات دي مراد دې چې خیالات هغه دې صرف خیالات وي او داغي فلک کمندنو اصل ني بي بنیاد وي اصل ني وي او بي بنیاد وي ترې چې مراد دي چه نظر نه لا یوغنی مین الحق شیئا خبر واهیز و ندير دې مطلب دارد چې دا قطع عين له اعتقادات کې نه چلي هداي نه په اعتقادات نه چلي دا مطلب نه دي بالکل مفید نه اوصفہ ایدہ بکی دشتہ انکیلی دو ایماداد ہے دو کریم که خبر واحد حجت کڑھے وے ایو وقال رجل مؤمن من آل فراون اید تم اتا کو طولو نه رجلا ان ربي الله دا رجل مؤمن یا څنګه دا خبره کلیو دا قرآنی کریم نه رات څنګه دکر کوي بلکې دا قرآنی کریم نه تایب په ځای کې ذکر کړیا په تایب په ځای کې ذکر کړیا ذن مدادا. جاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم استجيبوا المرسلين تتبعوا ما يرسل لكم اجرهم وهم مهتدون ايوا رجل نراغل داري وجاء رجل من اهل المدينه يسعى یا مقال یا موسیٰ ان المل آیا تامیرو نبی کالی اقتلو کا بخرج انی لکال من الناس حین یو تن نی راغ لیں عمل کڑے سلام وَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ طوائفةٌ اقل اطلاقیوتاً طوائفةٌ اقل اطلاقیوتاً مجیوتاً اغرعلم حاسل کی ولینزرو قومهم اوقام لرائشی ولینزرو قومهم خامل زشی رائشی اوقام قویری ولینزرو قومهم ازار جعو الیهن قوم منکن منی لعل لہن داران یا ایواللزین آمنو انجاد پاسقن بین ابعن فتبینو یو مجھول الحال کس بیتبارک سبر راو رو تحقیقو کئی تحقیقو او تحقیق نپس سبر رشتی آئی اما نیوی گنا دیوی اما نیوی گنا فتبینو بتحقيقا بعمل ما كو از كان تشيب وقوم بجهاله البدوش وهو على ما قال قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم يدخلوا عليهم الوه فاذا دخلتم بينكم غالبون فقال رجلان ذو كسان راغلي ذو كسان خبر واحدنا متواتر هم نه دیو مشهور هم نه دی خبره واحد ده کسانو خبره منللی شویلم دا څلورم احادیث کلير واقعي دي هون کلی دي حديث حديث نمنه نه نه among د قرانه کریم نشاهید دي خبره ذکر کوله چې خبره واحد حجت ده اوس تاسو ویلي خبر واحد محفوب بالقرائن چې چې کله قرائن د سیده قرایجه وی قرائن د سیده قوی قرایجه وی کی عمل کی چې کله قرائن د سیده قرایجه په باغیوانی کې عمل کی محفوب بالقرائن د باغیوانی عمل کولیش خدا خبره غلط ده چې خبره واحد حجت نه ده واحد حجت ته څکم په هغه خبره کوي نو هغه دې د باره کوي چې هغه کوي چې د نبی رسول الله صلي الله علیه وسلم نه نه قرائن وغيرها ذکر کوي محدثي نو هغه د دازې صری خبروم نه وي چې مجهول الحالې دا غعده د سوه ثاني دغه خبره چې غي ویلو چې کوم خبر کوم حديث د عقل نه خلاف نه دا عقل نه خلاف من غې نمانو دا عقل چې شه دا قران او دا حدیث چې شو تدا اقل له دې حدیث نه تابع کای له حدیث دا اقل څه کای اقل دومره کم غټ شي دي چې څه ده نو ده د باندې ته تلي حدیث تلي حدیث په باندې تلي لګا عقل انسانی چې دی دی مشوب بالوهم نه د عقل انسانی چې دی په بدوانی جذوات بهیمه غالب کیږي درېم عقل انسانی چې دی په بدوانی غالب کیږي زده خبره کول دا امتیاز سوال شدا دې کوم خبره کوم مذا خالص صدا قال لا نغادي دا ډیره راغرا نه 10 منت سوې شدا دې غني خالص دا اقنچه کې دې شداري وهمي قوت او همت غالب پاک له باندې اګام کې دې نام چې کمنه نو کې دې شي دا ستا جذباتي دا ستا دام کې شي شيلا عقل خود بي نو عقل ځان ويني نبي نن بهبود غير دبل بل چا فائدنه وی نو اقل جده نه دا په وحي باندې حاکم کېدل نه شي دا په شرع باندې او په دليلي حاکم کېدل چی پهغه دي حاکم شي او غلط او تګمالون کې د یو شی یو دایره عملي او دایره تاثیر ده لکه سترګو دایره عملي څه شي د سترګو ګور سترګو ورېدل نه کېږي چې په ژوند کې کارو سترګو ورېدل کې سترګې سره نه کې او ورېدل نه کې او چې ددل کې موږ د لیدل په خپل دایره کار لري چې ډيري وختونه د دې کې نو بیا موږ خاريزو شریر بیا تو بسترگو بانیرات کولی چی چی داستی سی شیزو ندی آن بور موت دور را اسی کهو تا نخیری آدالت سی شیزو ندی چا غزای لرینوی نیوی نیوی نیوی داست دا کولو کار ری عمل دائره عملی دیکن آن چپل دائره کار ری آدوسترگو تلوڑو نیوی آدابای چی تاس آوری دلولی نکوی داستا سی دا کولو کار ری ڈاغی خپل کار دیکھا پوئی گئی تا سبحانہ پری خبر پوئی گئی کہنا ما سردہ شکتے جدا عارب کو دکاننا سوالا کسا عجیزہ تا بھی پوئی گئی اخپل ہوا اخپل لن مانے پوشش چماؤنس کشتے اړه خبره د ویبان کوڅو یې نو خره خبرت شوم کوم چې هیڅ پیله زمونږ دباګې دا شربت ګورې دي ورلو کې د مکار د بلنګار یې دا هر یو څیز په کار دی د غیر عمل په اقل یو ځای سره هماندی کله یو پوری کارو کی دا غزه نه په لکه کرن کې نه نقصان اقل نه وی لیکي سره یو پوری څوک کی کارو کیو دا غنه آ په ل بیا سره کار نه کوي د دې ته چې کنده نو نقصان نشي ویل دا نقصان بزا غضائی پوری کار کنو را پلکاولی نشی نو دا اقلی و غضائی پوری چه کار دی اقل دا وہی پا خبرو گی گوتی حدیث کو وحی دی نو اقل پا حدیث و حاکم که دلی نشی نو تبا اقل پا حدیث تا لی حدیث پا اقل نتا لی کونو شوی رہی اقل پا بچا تا احادیث چې عقلی خبرې نتوغورہ چې کچرته دا د حدیث رسوا برابر و په وجه چې دا د اقل خبره ده او کله حدیث نه خلاف دهستا و هغه مو جذبات او شهوات د عقلې خبره نه یعنی یعنی باندې پونشي یعنی یعنی سمون یعنی د عقل غلطي ته و هي ابا ساده و هي غلطي با یعنی د عقل غلطي بچاو باسا هوا هی باندې د وې غلطي په عقل مو به عقل ته حاکم کړي عقل به مايا صداوري امامت نهي راه برو زنه تخميل تصبوحه كار حيات عقل به مايا صداوري امامت نهي اقل تره پنگ نشتا نده لائق ده امامت نده لائق ده مشارطو نده ره بره و زون و تخمین تو زبوه کار حیات شکلتا ره بر ده جون او جه تخمین کو او بشی و کیدیشی و اندازه می داده ده دا تاقبل ره بره گرده تو زبوه کار حیات نده جون خبره تباواله دا, دا خبر ام غلط شو دا خبر ام سجو شکم حدیث دا قلن خلافی نمنگئی سوال تاسو چوائی شکم خبر واحد د قیاس نخلافی ناغا ومنافو لکا حسامائی کے حدیث د مصنرات سچ خبر اتنی. زیاد دې تکانه ماشاالله ما کمپیوټر رستاوځه ان د وکتری اشاره په کار نه بس جوابداري ان د قیاس نه مراد قیاس یقلی نه نه ان د قیاس نه قیاس شرعي دی او قیاس شرعي مستند دی د قران او حدیث نه او چې کله د قیاس علته مشترکه منسوسی وی نو بیا قياس قطعي او خبر واحد بیا ظني ما غزا کوي بیا قیاس غستل شي خبر واحد به نهول شي هغه غزا کوي حسنه باندې مما په خبر باندې کلي تاسو پويا نشوي الکا په فقہ کې حساماي کې د قياس نه قیاس اقلی نه دی چه دا غیفی کم دنو مستاند محضی اکل نا عقل مستاند محضی سری اقلی بلکه دا آغی قیاس نموراد قیاس تیقی دی قیاس شرعی چه دا غیفی مستاند قرآن و سری حدیث سری اغ علت مستنبطه هغه به قرآن او د احادیث څخه شوې خو که کله غ علت مستنبطه په قرآن او په سنت صریح و مستنبط نه و سو صریح و چې کم قیاس کړی شي نو هغه قیاس قطعي ويږي ځکه علت څه ده علت څه ده قطعي ده او قیاسش قطعي شو او خبر واحد صدی زوننی زوننی او در خطری تاروز راجنو کون جی گا خطری جی دے گا زوننی جی دے گا طبع ڈاب بل شو اس والا جواب بانے پوش نگا زمان سے چې ہم نے چلے گا تاسو نپولی جنی خطوئی ہے مو و حمله کا نا او اهمی خبر را کلی خو دا درېما خبره اغیدا کوله چې کوم حدیث او قران مطابق ني نه من چه کم حدیث ده قرآن مطابق نگه مانگه یعنی منگ آغا حدیث منو چه کم نه قرآن سهی موافق وی و چه کم مخالی کی ما آغا منگا منگو تا قصی و تا بوس تو چه ده مخالیف او ده مطابق ده پیسلبه سوک که ستا دے مخالف او د مطابق پیسا لبا سوک تھی چھ دا حدیث مطابق دے دی او دا حدیث مخالف دے شاید قرآن دا با تب پیسا لگای ستا دا ستا سر لکشا تا کول ماسی سکرات او د انگریز پیسیش راجی خامیدیان اللہ نور اللہ اگے کیا کل پاتی کی او منہ غندل و ده ساگ و ده پارمی چرگانو بس ماززی چڑیا ده بس ماززی سڑه ساگ پوری لاغم از گوت خطر شنوالی لید اپارمی چرگانو پوری دیو ده ماز پوری ده موافقت و ده مطابقت پی صلب منګ ودا څه خبرو کو چې کوم حدیث سراحتن د قران کریم نه خلاف اوغه حدیث نه وي ها حدیث شنو دی حدیث په چې کله تاسو زما په نظر کې چې کندره مخالف کارینو ما او تاب په تلنن کو مونږ به حاذقین او تور وړاندې دي د دې خپل ماهرین څخه خپل طبيبان څخه خپل ډاکټران اغه دې د دې کومنه ورکاره کړه کو نه سوې پس کستا مېدا کې فرق دی مېدا کې فرق دی او ستا په نظر کې دې سره دای یو شی مناسب نه دی خو جتا طبيب ترورانه کنه غته دې د ترڅ کېږي ده ده خد تعالی تعالی ته دې او پر ستا نظر دی چې توې دا زمان مې دې سره مطابق نا دیو بل حکیم نظر دیو حکیم و د میدیل دیر خده بی خورده و تو بخ پلا منه که دا حکیم بمانی دا حکیم بمانی تا دیو او د عدم مطابقت پیس اللہ پتانه چې چه دا شر القرونی و سڑه دیراشی او غدیوی چه دا حدیث تاکو دا. زایر تاو قتل چه حدیث که دیشی لا صلاح تا اللہ و فاتحة کتاب او پا قرآن که دیشی فقر او ماتا یسر وی دی او دلتا بیاخو یو ایاد دبل ایسرم روا چو ایزا قریل قرآن فستمیعو لہو او فقر او ماتایسرم اینا قرآن او دا دیل روا چوانو ایدوارا تعروض دا قرآن نومن کارو یو زمان ستا پا زائری پان کے تعروض دی دا موتبر ندی دا دی حل شتا دی پا با دیبان علمانو کتابو نلکلی آغا حدیث حلشی بھی دی تو دا عالمانو دا شراح الحدیث دا محدیسینو کتابو ناو قرآن ستابا مکمل شکو ختم شي خو تو گوری ننو تو سگوری غامی دے تو چھ بل گوری جیراج گوری گوری دا غلط و معنو پا ذریع او اور غلط سوچ اور دا پنجابی سوچ په ذریع باننے تا حدیث دا, قرآن دا حدیث څنګه د قران سره معارض کړي دا حدیث او د قران معارض کوم دا او شرحه دغه معارضه نشي مایک چې تاسو فهم کینې زمون غلط ته لېني زمون کوطا فهميږي زمون پهغونه وکوتا هوي زمون اقل وکوتا هوي دا به اغي نتیجه وي نه دي سوالتدا. دا درېک کمندونو یو قسم حربي وتو يا شبهه توتوي چلدې پر زريبه نه دای په خوانو حديث رتول دا معتزله او چې تبننو غټي حربي ورته وي په ځنه نور ذکر کو مشتارک قومي سبب دړي سبني تلورمه شوبا هغه دادا چې ان نهي علي الكتابه چې حديث کي لي كتابت نه نهي راغلي مسلم شريف روايت ته لا تكتب عني سو القران فمن كتب عني سو القران فليمط لا تكتب عني سو القران زمان دا قران اله واسمل کي لا تکتبو عنی سوال قرآن زماند قرآن الاول سشیر ملی تی سیدو ومن کتبا عنی سوال قرآن فلیم حر چاچو قرآن الاول سشیر لی روان کی سبی کی بوان جی کی روان جي. نا مختلف تھی کی؟ کیو جواب نا نئی با اول وقت کوا سی صحابو نا امتیاز دا قرآن او دا حدیث کوا لنشو نا چکنن دا اول وقت نئیوا جارس تو اجازت میلا و شویده سیئتی درم لا دا نه هی چې عموم الأحوال لپاره نه چار حالت ته دا نه هی خاص طریقې او د یو خاص حالت ته چې د قرآن په مسحد کې حدیث ملي کې قرآن مجید په مسحد کې برا حدیث و. ملي چې زیات او مصاحه کمن طاوس سره دا برغو ملي کې دا کار څنګه چې دا قران او دا غير قران امتیاز را پانو دا څکړی چې دا تورات سره شرح برغلي کړي وا دا امتیاز نه راکو چې تورات کوم دی او شرح شرحه قرآن مجید محل في 18 چې بلنه پا دی قرآن مجید پا دی پانواندی براغ ملی که یر سگرد ورد دیم جواب داری شدانهی ده هر شخص ده پانوانده یعنی لهمو مول اشخاص ده پانوانده بلکه ده خواست نه خاص خلق میڈی کری شاقی انتیاد نشکاوالی زور نور و خاصانو در اجازت ملاغ شویرین نور و خاصو سا جکمدن و اجازت سو شویرین ملاغ شویرین خاصو در علاوالا دعویو چھل نبیر صلی اللہ علیہ السلام کا دور کے صحابو لکل کری صحابو سر لکل موجود صحابو سر لکل حکم کتابت موجود بن نبیر صلی اللہ علیہ السلام حکم موجود دے حکم بکتابت موجود دے متبخا تدی حدیث شے منکم تعویلات اکول ندا سے تعویل ورکائے بس تعویل بے سائے تداونکی نبی آغنور و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ سکی کہ نبی علیہ السلام اکتبو لے ابی شاہ مقدارون اولاویل نبی علیہ السلام حدیث ہوئے بے اکتبو لے ابو شارهوان دی باچا صاحب د ګره لیکلو نبی علیہ السلام صحابي ته وي استاین به يميني خپلاسمه مدد واخله استاین به يميني ته نبی علیہ السلام په دور کې صحابو لیکل اور دیر صحابو سر اخفلی صحیفی وی دیر صحابو سر اخفلی صحیفی وی عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعانو مجی کل قول بوہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چه زمانه زیات روایتونه داو خیال لرو چه زمانه زیات روایتونه عبد الله بن عامر کربی ځکه چه انه یكتب ولا اكتب انه یكتب ولا اكتب دبل نکل کوره ما نکل نکور دذری ویسټونه زمانه زیات دی اگرچی کتابوں نے تو موجود دو بہرے رضیات تھی دادی رضی اللہ تعالی صحیح فوا داننے بکروایت دیت لی دو عمر رضی اللہ تعالی صحیح فوا داسنور ڈیزیاد صحابہ دا چې کمنونو راځه مې شي وي چې راځي خپل خپل کافي وي او پاک اپ او چويزان له حديث څخه وایي لیکل نڈیرو صاحب کرام لیکل موجود دي مطلب ته په ویي نه بل سبحاداه حدیث تاریخی سیت لریخ و تشریعی سیت نلری حدیث تاریخی سیت لریخ و تشریعی سیت نلری یعنی منگا حدیث سنا در اصف تاریخ معلوم اولج و جدا سجی و جدا سجی قومنده arena حکم دې ثابته ولې هغه ميدي او ځای کلی فلم وي چې قرآن په احکاماتو باندې د حدیث او فقریه باندې یو پټه معموله هم ته اضافه کېدلې نشي نه دا حدیث نصيحه ثابت اولې وشو نه به دا حدیث نصيحه ورو حرامولې داوی تاریخ ته خو اونا دا دا خبر غلط اونا جواب داده چه نبی علیه صلاة و السلام تاریخ لناو را غلی تشریح علی را غلی چه اغا تاریخ جوڑاو اغا تاریخی ایسر نو اغا حیثیت دارو او دا تاریخ او دا حدیث فرقو ندیده رو تاریخ او د حديث فرقونه وي یو فرق تاریخ کی عینی شاهد نی وي او حدیثو کی اکثر عینی شاهد وي دویم بیم چې ګمدونې داري چې په حدیثو کی پہ تاریخ کی جرح و تعدیل نوی جرح و تعدیل نوی او په حدیث کی تکندن جرح و تعدیل نوی بریم دادے تاریخ چې دادی یو شخص نوی او حدیث چیزی نزادی یو شخص نوی شخص نوی نبی علیہ بلال دا چہ حدیث کې چې له ځانه خلق کینو او هيکه محبت وي انا السلام وقاله فعلنا خلقي هيکه محبت وي او په هدي ضروری نه بلال دا چہ حدیث سره خلقي اتبعاله نقل کوي څه شي دا اتبال تاریخ معلومات له اعتبار نه بلدار چې تاریخ هغه irresponsible نه وي ته ټینګ شي د او به اړین څوکې ذمہداری را بلدار چې تاریخ پر نقل کې احتیاط نه شिकाول او په دې کې احتیاط کولای شي سیمبل دا حدیث در رسولو فضیلت راغله ده او تاریخ در رسولو څخه فضیلت کشته حدیث در رسولو فضیلت راغله ده او تاریخ سکندرونو تاریخ سی سو دی له پښه دا د دې شوباده چې حدیث تاريخي حیثیت لري تشريعي نه لري دله هر باید علاوه او بل شوبان چې حدیث شرح ده خدا دا آغا وقت چکم سوسائیتی امیر نمیر سلام نو آغا چه شریف کرده و او سی زمان دا سوسائیتای صفت مشری نو آغا چه و قرآن که مدشدی که مدوان من یعنی دا وقتی تاورده نمیر سلام دا حدیث شریف و شرح دا قرآن دا وختي تا ور دا دایمن دا هغه وخت 10 هزار دي ممکن نه څو یا اكونو بل شان دي ووشي بل شان دي ووشي دا خبره مبالغه وه جزادا نبی رسول الله دي او دور او دی لريعې پیغمبر نه دي په دوه ورو دي یوه اړکی پیغمبر نه دی بلکې نبی رسول الله عالمی او تر قیامت پیغمبر دی عالمی عالمی او تر قیامت ا څه دی پیغمبر دی مداوث سنت په تر قیامت ا پوری حدیث په تر قیامت ا پوری شو قران شرحوي در گرامت او قرآن کریم شرح وی دا نه بل دا سوه ما ګو جوړي کار ندی دینه جمله ننار تلنا کا, کا پتل لن ناس بشیره و ما صلی إلا كافة للناس بشيرا و كافة لل ليكون للعالمين بلش بها دعا شكرا نوائل قرآن الكريم جدين تفصيدا لكل شيء فی بیانا لکلی شئیئن. نو هر سبه قرآن کیلی. نو حدیث تو زررت بیشتا. حدیث بسنیشتا. زررت بیشتا. حدیث کداسه دی ویله اخر افسانه با شهر سب قران غی دی او مونږ به دوی منا د نبی صلی الله علیه وسلم شرح درس دی درس دی ویله تو اقرار کوي چې هر سب قران کې دی موږ مونږونو د رکعتون ته د قران کې تماتوقه یا زم مستريقه او خا یشر کوه مخکی سجده ورش کوي قیام رو خو سجدار دو دا ترکیم تما د زکاة مقادیر و زکاة تفصیل تا توقعو ما تا چه مقدارو دا زکاة معلوم شیداشی تا توقعو ما تا مجھتے دارانگی دا حج تفصیل توقعو شرح تاجستم په اړه کومه ده قرآني کریم وزاحد د هر یو شزه په قرآني کریم کلیات بياني دغه شرح حجانو پیغمبر علي صلاتو السلام کړی د خلق او د قرآن مجید او پیغمبر علی سلام د ثن پښند کوي د دوی ټول یو علماء قرآن مجید چې نو داد او انسانانو د تصېب په طریقه باندې دی د انسانانو د فطرت په طریقه ایه مشرح بیا غږه اندی کنه زمون پښندوي اوبدا د ګوښتو اولاد وې قران مجید چې کوندونو دیر چې باري ری او دای وو بخاري وڅو کړه وې تیر چې باري کړه بیا په کاردارو چې ګړوب باندې باري ګړوب باندې باري ته شریه بدره مې چې باري ګړې مې چې دا, دا انسان نه ده د عقلیت ته شیطانیت قران کریم موږ ویلو کيتري نظامي تعليق دي ویتري طريقه سره دا انسانانو د <تصفح> کتابونو <تصفح> په شان نه سوال وولي کی کتاب الطهارت او دابوني کی کتاب الصلاه او دابوني کی کتاب الزکات او دابوني کی کتاب الصوم او دابوني کی کتاب حج او بیا بعد صلات په باب کې د صوم مثلا رضیود صوم په باب کې به وروه صلات مثلا رضی بس گزر گیا تو گزر گیا چھتیر سو چھتیر دا دا انسانانو تصمیم ندھے دا دا رب العالمین کلام دے دا تربیت کلام دے تا تبا دا توحید په باب کی خیامت ملاوی گئے دا خیامت پا باب کی ویتر حسالت انسی گئی گئی ہیں ہوئی گنا د غشان شرح انا دا ترتیب عالمانو ورکڑا دے را تو سارا چھے نبی علیہ السلام کا مصاحب تون واقعی کڑ دے قولانے کڑ دے عملانے کڑ دے تب حسنوں صحابوں کڑی او نبی علیہ السلام پا عمل وانیم خودل کڑی دی سمانیم پا عمل وانیم خودلی دی پا عملیم خودلی و انه دانه ده گینیده چه بخاری شار حکی او نبی اسلام نواغشان ترالی چې در ترفیق خود ایمان بخاری صدی خبال لی د لی از دا دا چالیت ته شسوک پده تریقه بانی خلق چه کمدنو دا حدیثو ناری تریده پاره و قول پیش کوله چه چه امرویلی و کتاب الله منگل دا الله کتاب کاتی ده منگلت الله کتاب صدی کافی دی نور توی حجت نشتا حسبونا دلی حدیث بس منظر رو گو را دیواتا پتو لگی تو نبی علیہ السلام سخ بیمارو نبی علیہ السلام می کاغذ قلم را وری عزت است سودی سو کما یته و عم چول کیدت او نبی علیہ السلام ته سخت تکلیف نو عمر رضی الله تعالی ود تسلل بار ورته وایل چې حضرت سب کیر مکاه خوچ لومت په زمانه رس سوس سو گمراه شو د سوسییت د کم تا ته تکلیف تیز خبر کول سه تکلیف ته حسبنا کتاب الله چې قرانینو موږ گمراه کی عقد حدیثو د انکار د پرادا خبر نه کړې ده خبره د نبی صلی الله علیه و سلم ده خبره دي. ا دې په دې کې څنور څه د نوم څه نشته. دهم په دې جمله کې چې کمدنو د ځل او فریب به لکه څنګه چې د دجالان اغا دروغ زانته پیغمبري او پیغمبر وېل کې خلک ده. شلاده د ځالانو نبی صلی الله علیه و سلم د جالو دي ولدم پر ایک کی کنا دوکا کی نبی نہ دیو جان نبی سگی کار کی خپل خبر ته غلط ته سوئی دجل کی کنا دا شان د ممکنې نه حدیثه لگی داجل ادم دجالر دا دی چې بیت کم دنو یو سہی خبره به حدیث سہی اوه کما دجلو کې انکار دا ولاه سمږي انکار ته ولاه سمږي دا بلار دا د دې کمنو مختصر شوبحات او دغې چ کمنو جوابونه تاسو ته را رسو الله دې منبو